Escoltes el 90.6 del teu dial, les zones puncs i bergadanes. Això és el Boig dels Pirineus, i comença, com sempre, amb bona... tralla. Haciendo alpinismo en un monte raro Ya estás a la cima, ya estás a lo alto Y si no es armar la guerra la bomba la escuela. Las guerras, las bombas, la escuela militar En el horizonte te resaltará Algo ya olvidado llamado libertad En el horizonte te resaltará Algo ya olvidado llamado libertad Caos y destrucción Caos y destrucción Caos y destrucción Sí, aquí estem, al Boig dels Pirineus. Avui tenim un programa plegat de sorpreses i per començar l'espai de referent de vòmit social, ai no, de rebels amb causa, tenim els Grapat, un grup de punk rock de la comarca d'Olban i tot seguit tindrem el... farem un monogràfic a l'apartat de referents de vòmit socials del Ratsia, aquest grup d'Alemanya, i ja tindrem el doctor Arlington que vindrà una mica més tard Després tindrem el Cop de Carrot musical, ja que avui el programa està dedicat a part d'aquest club de la comarca dels Grapat a Punk Internacional. I finalment tindrem l'Altres Hervas de la Ratafia amb una lectura d'e-mails eh, dels nostres oients i oientes pel doctor Arlington. Doncs bé, comencem amb aquest grup que es diu Engrapat, que han vingut amb moltes ganes de presentar aquest nou disc que acaba de sortir. Us deixo un tema i parlem amb ells. de les sensacions. Deixen al meu poble tot llum i color i fan hores mortes. I és que hi ja, amb les històries i no crec en resor. Sóc tan diferent, els remells s'acaben, i és que tan poca gent és difícil trobar-los, i és que jo ja no tinc molts vicis. Quasi tots són bons. Sempre hi ha bones palandes per les més necessitades. Les famílies es pereixen i tots semblen més amables. Juntem les forces i tot és tan sorprenent. Una gent, uns sorriures i uns costums. I uns costums. I uns costums. Anem endavant. No veig convergències. I és que per Ai, anirem a bretes, i és que hi ha... amb les històries que ja creguen el perdó. Si hi ha dates assenyalades pels pobres, fem la rossada. Per suposar fi d'entrada, com sempre, els Mossos d'Esquadra. S'aparquen els odis sense pasmes, diu així. Amb, suor, amb constància i arcegui. El tema de certesa ja és més redonable. I si no, que li avalin a l'alcalde! La la les meves fonts ja només omplen la tristor. I el bosc bateca sense cor. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, sense cor. Gol, tic tac, -tac, -tac. sense gol. Ja es diu que va dir el gran. Això que estava xerrant estava dintre del disco, eh? no era vosaltres. És fantàstic, un tema molt bo. Que, a més a més, com s'ha de dir? Ulbàn, aubàn, ulbàn o albàn o com? com? Com se li diu al vostre poble? Anel, què? Com li dius tu? Jo dic Ulbán, però així m'ho neia d'una mica de... Ulbán, la gent el... diu Ulbán, però jo suposo que al jovent no diem més Ulbán i la gent més gran li diuen Ulbán. Sí, no, la heu heu gent dit... quan parla ràpid diuen Ulbán. també, com sense la L. Jo havia se dit sí, sense la L i... Sí. <ríe> sí. <ríe> doncs bueno, bé, tenim els grapats, aquest grup de punk rock, però amb tocs mataleros també, perquè... El... La, la veu del Manero, del Bunyo com, com se'l se coneix més aquí a la comarca, eh, té un toque així heavy longo no? mm. Us veu si no no ho tinc malendès, fa uns 5 anys us veu ajuntar per començar a assajar i així, i tot just ara al gener, veu treure aquest primer CD, que a més a més ha tingut bastant acceptació, no? dir, el vostre poble a parà que està tot arreu i així, per lo que m'heu comentat, ha tingut bastanta sortida, no? Anem bé. De moment bueno, vam fer 500 còpies, tampoc en, en farem gaires més, però no, no en farem més. Però sí, sí clar, la gent del poble clar, tampoc és... Com que tampoc passen gaires coses, doncs mira, d'aquestes coses que la gent s'hi agafa. I ara esperem, bueno, a veure si a l'estiu, amb molts concerts que fem, doncs s'acaba d'animar la cosa i, i ens els podem treure una mica de, de sobre. A part, bueno, encara hi ja he pensat en això, que o CD val 5 euros, dos són per, són per col·lectius. O sí, és una de les coses que, que tenim, que bueno, sempre la gent... Doncs... Nosaltres el que ens interessa amb el CD és que circuli. Vull dir, um, o sigui, cada uns 3 euros de cada CD cobrim gastos, per entendre'ns, i amb això ja en tenim prou. Jo us vaig descobrir al Punt Calbosc de l'any passat, eh, abans de Xitxarrí, em sembla que veu tocar, o després? Abans. Abans. abans. I, hòstia... Al principi una mica de' Lo d'escepticisme, no? no? que vas a un concert, no coneixes la penya que està sobre l'escenari i hòstia, a poc a poc veu-ne calant i tenim una força en directe bastant considerable, no? que és una de les coses que sempre ha dit els grapat. No? Que, tu per començar bunyo, tot i que ets bastant vergonyós aquí, ets bastant carn d'escenari. <ríe> és veritat. Home, és el que més m'agrada a mi, quan toques la guitarra després de molt de molt temps de Saraj i de molt de fer coses, llavors aquella hora que et donen en un escenari, pues, per mi és, és brutal, vaia. Doncs molt bé, la primera pregunta abans de posar un altre tema vostre, més o menys na que expliqueu una micaeta de la vostra evolució, anècdotes que us hagin passat i... aquestes coses que li l'agradan al poble. <ríe> que són, que, que són en res. un poble, més en un poble que jo he estat, jo he estat visquem un mes. On agradava bastant el safreig. Sí, sí, sí, no, és, el porta, és el que es porta. 29 dies vas durar. 29 dies? <ríe> 29. 29, veus? Quasi un. Quasi un mes, veus? Tot se sap. Doncs pues explica una miqueta això, la vostra evolució, per qui no us conegui, o... No ho sé, ho diu, no ens ha passat mai res. Bueno. No ha pas... El problema és això, que, que el Manel és una anècdota de tot tota ella, vull dir... Per exemple, qui ha fet les cançons, les lletres, tot és l'obra seva i, i és, diguéssim, per un gira voltant crepat i és així sí, i, i no hi ha més volta de full. I, i això, doncs, el, el caràcter i la personalitat seva doncs, està carregada i plena d'anècdotes. I des que vam començar al principi sempre ens hem marcat una mica l'objectiu de fer, o sigui, sota la influència, de, sobretot dels grups que escoltàvem més, que eren reincidentes, porretes... I, gent així... Una mica. No, doncs, llavors això, no? sempre des d'aquest de punk rock, sense que ha de ser allò una cosa molt punk-carren i, i, i també amb, amb tocs de, de heavy perquè al final doncs, també tenim la nostra vessant heavy, perquè quan, quan et jove doncs, nosaltres venim més del de, de heavy, potser. Doncs partint d'aquí, eh, l'evolució va, va anar tirant sempre una llista de música i, i bueno, fent concertillos i el que anava sortint i clar, doncs amb cada concert, tampoc cada concert, però sí que hi han moltes anècdotes per explicar. Des de concerts que no hem pogut tocar, perquè o sigui estan programats i amb cartell que no hem arribat a tocar perquè les coses... Per tard? Sí. Perquè hem arribat tard? Això ho dius tu, que n hem arribat tard. Ja ho saps, per què no hem tocat. Bueno... Que surtin els draps brugs, home. És una roda lliura. Per incivisme, no? Des de concerts que hem tocat i no hauríem d'haver tocat degut al nostre estat i tampoc faria falta personalitzar-ho però ja, ja sabem a què, què ens referim una mica uh, bueno, a mi l'anècdota és per exemple una vegada vam, vam anar a Cardona que havíem de tocar un escenari llavors no hem tocar, vam anar a tocar en un local que ens van portar o sigui van ser tot pegues que finalment vam poder tocar al lloc previst perquè la Guàrdia Urbana ens va deixar, vam anar en un local llavors no hi havia l'equip adequat, ens hem discutit a l'escenari, la gent pujant a que no discutíssim, que no passava res, bueno, allò... merderes d'aquests així i, com, i com, com va ser que us vau ajuntar per tocar? Que la pregunta anava per què? En realitat. Sí, en no... Feu un dia, us trobeu al ban i dient, sí. eh, per què no fem un grup? Ens n'hem anat, anat bastant. Sí, bueno, el que passa és que el Cebas una miqueta com que vam començat a la que junts, doncs també, bueno, anàvem tocant la guitarrilla i anàvem fent coses amb acústica també i tal i llavors ja els grapat ja va ser més perquè ens feia falta una bateria i perquè clar, al final va un punt que dos, dos tios, si no t'agrada fer una acústica i una elèctrica, t'agrada doncs, tocar en un grup. I com va sortir el nom? Grapat veu una mica <laughs> Grapat realment ve del temps del, del col·le una mica que, bueno, ho fèiem conya dient que teníem un grup de rap i això, que, va ser que, que va, el seves era més petit i anava a verga i això, i Barun un pues, va dir que ens podíem dir grapat de perdigons i d'avi i qual, i bueno... I pues, llavors amb els cebes, quan hem decidit de fer un grupillo, doncs pues, grapat de perdigons no, doncs pues, vam dir, doncs pues, mira, grapat. Grapat, ja, ja el primer sí. disc de perdigons, sí, no? Sí, pensi... clar, com a mi una mica d'homenatge també a el que havia siu grapat de perdigons. Per aprofitar, ja. Doncs si us sembla, posem aquesta segona cançó que heu triat, que si no m'equivoco, és la de Rix, i la sentim, i a veure què tal. Molt bé. Doncs sí, un altre tema dels grapats i com que he perdut el paper eh, que la deixa per allà sobre la taula, us preguntaré directament... No, trec-ho, és igual, improvisem, penya. Eh, expliqueu aquells, Parlem de concerts i primer aquells concerts que us han marcat més com, com a grup però en positiu, eh? aquells que recordeu amb més carinyo, que us han fet més gràcia. I després parlarem també dels, dels concerts que us venen ara, que si no m'equivoco toqueu a Patum, a van la setmana que ve, el dissabte. Uh -huh. sí. Però primer això, fem una... Home, jo els concerts que els seves potser viran més de Bataneu, que són els més guapos poder, però jo el concert que em va agradar bastant com a, bueno, com a equip, com a escenari, com a tot, va ser quan vam tocar amb els Calypso i els Dep Avinyó i, uff, el so... espectacular, Sí, és que estiu uf, provant allò... Ens van deixar la bateria, que es van enrotllar molt, i ho vam fer bastant sí. bé, a més a més, dintre de... De, uf, de dos o regal. tres anys no gaire... Fent sí. concerts no gaire bons. A mi, personalment, tot i que es passa molt fred, m'agraden els del Pungo bosc bastant. Jo d'aquest any, tot i que tocaves 10, doncs, va ser un mini èxit, i... No no. Ho sé Uf, Perquè has acordat no, eh, Això que dius. Tu, tu, el, el vostre primer concert. El nostre primer concert sí. va ser per Sant Joan Olban, que encara teníem díssim una altra formació i bueno, no, llavors, era quasi, poc... no era quasi formació era sí, Pff, vam van tocar les versions El al el... Torre i el, i el Martí Vallós que ens han fotut sí. un cop de mà perquè va sí, ser aixòes canโซletes de reincidentes no de... ens fotien una gràcia de déu tocar i, i vam salvar d'aquesta manera i llavors el que podríem dir com a primer concert dels Grapat que som ara va ser a l'Ateneu i aquest concert de l'Ateneu estem parlant de l'apo de l'Ateneu no. Popular Urbanès, no? No, o sigui, aquí l'Ateneu Popular Urbanès ja estàvem organitzant coses. Uh -huh. I de fet eren concerts organitzats a través de l'Ateneu Popular Urbanès. Però quan diem l'Ateneu ens referim al que és l'edifici del poble. Sinó, ah, el... vale. L'àpoca vale, sí. vale, vale, vale. quan ens vam constituir una mica era també, a part de tot el tema ideològic i polític i social, la idea era reivindicar l'espai que havia sigut l'Ateneu, que és un espai que ara mateix està tancat, i diguéssim, reivindicar-ne el seu ús, no? i llavors puntualment anàvem organitzant coses, i una d'elles van ser dos o tres concerts que hem fer I, i clar és això, no? el Manal per exemple, per característiques de, de so i musicals, molt millor això que, els concerts que diu ell perquè és nou punt al bosc i ha bon equip, com en tocàvem jo també hi havia molt bon equip i en canvi l'Ateneu potser és l'altra cara de la, de la moneda, no? que tocàvem en una sala que com molt era per 100 persones i estava a tope, eh? l'escenari ho fèiem en bancs, o sigui l'alçada era super baixa, i tenies la gent a sobre, i a més a més... Hi havia i n'hi havia 200. Sí, clar, no, no, tant, no, tant, no, però... no tant. No tant, no tant. No, no, no, no, no, no, no, no però pues, no. va ser molt... No. Potser hi havia 10 persones més del compte, però semblava que allò ja no hi, hi havia ningú més. Clar, no, i toques a casa, i la gent, sí. vull dir, mira, li fa gràcia, i s'ho passa bé, i, i, i com que transmets més la, les coses, no? I llavors és això, que, et, que és... jo personalment em, em quedo més amb aquests teletaneu perquè és no guapo. I llavors també en algun altre que hem fet a, a Gironella o Barqui de la Font, que la gent ha foto a cantar i és molt guapo. Clar, és, és, el, és el que dies tu tu bunyo, que quan toques, assages i vas fent i, i el retorna o si sigui, la recompensa que t'omple és, és allà de l'escenari quan veus que la gent s'ho passa bé. Molt bé, doncs, molt millor, no? Posem mm. aquesta cançó. Posem molt millor, eh, diguem-nos coses. Parlem, I després parlem d'aquesta de, alcaldessa que teniu Això. que vol convertir en un polígon industrial exacte, tot el banc. Exacte, exacte. Vale. Podem una mica de canya. Vigilar que la sota és jo només ves Potser feia massa temps que no sortia a donar-me llibertat. I a la babu es toca peta, la tapa no s'aixeca. Comença cor, córrer l'ància i encara ens queda la ràbia imatges plenes d'il·lusions. Jo només veig llums de colors que posin... DOIRO! La nit sembla tota sortida. Coca-Cola amb aspirina. Si sí, fins i tot hi ha aquella veïna. Donant-se llibertat. I en la bobo encara. ar I vaig es plenes d'il·luió jot només ves llums de colors que posin un coppat de toiro. som és de grapat del de perdigons, aquest CD que està encara calentet d'aquest mes de gener i que inclou deu temes, com ja havia explicat el els seves abans. Es ven a 5 euros, però 2 euros són pel col·lectiu que els ven. Aquí mateix a l'Ateneu, Llibertaria del la Bargadal el podeu trobar. i a elban a qualsevol des del Villegues, a Cal Jaume a tot arreu <laughs> pots pillar el CD no? que fa goig. <laughs> està molt bé, esteu molt ben implantats a elban. I, I veient aquesta implantació que teniu a la, a la vostra vila, doncs, bueno, ha saltat la notícia des d'allà fa un temps que la vostra estimada alcaldessa, entre cometes estimada, evidentment, eh, vol fer un macro industrial que no s'avisa al Berguedà ni, ni tan sols a Quiberga, no? que és la capital de la comarca. Què penseu d'això? Bé, bueno, uh, res, que molt malament. Veure, és que el, el problema és que nosaltres ja ja hem tenint tant d'històries al banc que aquesta realment com, a, o sigui, com a Apple o nosaltres tampoc hem acabat de fer potser tot el que hauria d'haver fet i, i és un tema de d'acumul d'històries que, que van sortint i que potser no hem acabat d'actuar, o sigui que no hem, hem fet discurs encara sobre aquest tema i el que passa és això, que per exemple ara resulta que es faran unes obres i s'urbanitzarà tot un espai en uns moments eh, econòmics que a part venen ja propiciats pel propi sistema capitalista i bueno, la història és que ens podem trobar amb un terreny eh, bàsicament forestal destrossat per quatre carrers i bàsicament buits perquè no hi ha cap empresa que, que s'hi pugui ubicar. I a més a més al final t'acabes adonant que es fan coses doncs, imprevistes i ara ja no només afecta el poble d'Ulbán, sinó jo crec que és a, a tota la comarca. Aquí el que passa, per exemple, és com un polígon d'aquestes dimensions sembla increïble que no, no, no hi haguem sigut cap, capaços de cooperar a tota la comarca, de planificar conjuntament què és el que volem, per què ho volem i, i cap on anem a nivell de, de Berguedà. O sigui, aquest polígon representa que és una cosa, eh, és únicament per l'Ajuntament d'Ulbán, que l'Ajuntament d'Ulmán s'ho fa i s'ho desfà amb les seves relacions particulars amb l'Incasol. Llavors dius, clar, el que és l'impacte és comarcal, ens ho gestionem nosaltres i aquí el que està passant és que aquí tenim aquest projecte però el que passa és que cada ajuntament tenen el seu projecte perquè tothom doncs, vol agafar gors i quedar-se amb històries que puguin repercutir en algun tipus de benefici i, I així és anem que anem fent, anem fent bolets a tot arreu perquè, per exemple, eh, aquí tenim un projecte industrial, eh, eh, a d'altres pobles doncs, resulta que també que tampoc estan parant el seu perquè és una cosa totalment individualitzada i al final el, el resultat és la destrucció del territori. La destrucció del territori sense cap tipus de, de resultat ni benefici per, per la gent que hi viu. Doncs bé, posem l'última cançó i ens expliques què és això de l'Àpo, quines activitats feu al concert de la setmana que veu organitzada la junt amb maulets en el qual togueu i també podem parlar ja de pas del concert de Patum, també que també estareu per aquí per Berga. Doncs us poso no ens rendirem que amb tot això i... Continuem de l'altó. Mi el cel i se va pagar. Des siplatges sensacions es defens contraataca i no lluny miro el mig minu de mal sempre igual massa jove per tornar a perdre entre papers i anar amics amb si tu i no veig el més enllà, si tu i no veig la realitat. M'he mirat un altre món, veig-se jo que ja no hi sóc, o potser m'està estimat. Si sabéssim que he tornat només per viure. No pot continuar Algú ha amunt el gui a la carta de Candela. Posa'm un altre món que el ginebra. El regust, que em ve de nerva. Parlen de força i llibertat, on és la solidaritat. Canvien els costums, començo a veure la llum la legalitat. Si sabéssim que he tornat només per viure. No ets de Si sabéssim que quan fumo em sento lliure. No ets de fira. Mentre No ets de fira. Mentre els metges van de pastilles. No He tallat la cançó bruscament una miqueta, però ens queden set minuts exactament. Si no, ja sortirem del temps ja està bé. i bueno, aprofito per recordar que aquest programa podreu sentir tots els dilluns, de 10 a 12 del migdia. Eh, M'estic buscant aquí a la, a la parrilla. Els dijous a les 10 de la nit. Els dissabtes de una a 3 de la matinada i ja està i això és com més quinze alt doncs el meu programa sona sempre un cop i es repeteix cinc. i bueno, el següent tema era que apareixo una mica de l'Apo, d'aquesta festeta que teniu per dissabte que ve i, i bueno, que despediu i després ja posarem un últim tema un bueno, tema dels concerts sí que el dissabte pues, bueno, és un concert allà a una miqueta muntat palapo i pels moldets. I uf, el, els concerts propers, pues, bueno, el més interessant potser és el de Petum, que és el que no ens fa més gràcies. El, mes... el divendres de Petum pues, toquem i bueno, pues, segurament és un dels millors concerts que anirem fent, amb l'evolució del grupillo i tal. I el del dissabte... A més del concert es fa sí. també jornada jornades no? sí, i toca a algú més. També. Ah, no, uh, és el que dèiem abans, no? que el van ara estem en una situació que tenim moltes coses i per exemple el del, el del polígon potser no hem acabat de donar l'atenció ni crear discurs com ens hauria agradat i estem en mil històries. Una d'elles de és el casal. El, el casal, no? el casal és, és un projecte que tenim entre mans i, i de fet disalta que ve el que fem és intentar muntar un conjunt actes per recaudar diners per poder tira endavant el, el que és el casal. però bàsicament el problema que tenim ara és que no tenim llum. I llavors qui bueno, o sigui, està que bueno, ens, ens han de moure i fer diners per poder tindre un compte d'obres i tot el ja no en tinc idees, donc tot el que s'ha de fer per poder arribar a tindre llum. I la, la cosa és nosaltres en aquesta situació, maulets doncs, també està com està, i necessita diners i ens hem entès i doncs, col·laborarem i tirarem un projecte endavant i bueno, que, que us esperem a tots i, i mira, a veure si ens ho passarem bé, vull dir, la cosa és aquesta. Doncs el dissabte ja sabeu, tots a Ulvan. Sí. I... Guillem, un moment, sí. perdonen perquè eh, primer de tot eh, agrair a, a l'Ateneu Llibertari que, que de fet és qui ens proposa per tocar el, el concert de Patum i com deia, el Bunyo, per nosaltres és el millor concert que ens ha sortit jo diria que gairebé mai. Passem més endavant... Vull dir, és, és així i per tant doncs, moltes gràcies i llavors a tu especialment perquè... Eh, doncs, primer pel, pel programa i segona pel suport i perquè doncs, estem fent bon contacte i ens estem passant bé i, i avui ha sigut una, un, un dia doncs, guapo. Doncs això dona gust, sentir-ho per vostra part. Bueno, també podríem nombrar els altres dos components del grup, l'Abel <laughs> i el Samu, que clar, que no han pogut vindre avui i que bueno, estem representació del Grappant nosaltres. Doncs els hi dediquem i que... aquest tema ells, no? Sí, bé, bueno, <laughs> era per nombrar-los una mica, perquè no semblava que era no right. millor els Cebes i prou. Que a vegades jo ja els Cebes us centrem molt de nou van, i que, bueno, perquè és el nostre poble i tal, que ells no ho són, ho van, però que són un 25% més del grup i que, bueno... 50, doncs... Sí, bueno, hi sí, ha 50 que falta, sí, cada, cada component som un 25% i que, bueno, mm. que avui no han pogut estar aquí, però que també us agraeixen molt... Doncs aquest, què feu, doncs aquest tema que es diu Artur Mas. Artur Nas. U, Artur, Artur Nas, és veritat, perdona. Artur Nas, el ferropero de Siu. Contra la eh, classe, classe eh, eh, política una mica en general, com diu el Sebas. Doncs bueno, va per l'Alban, per l'Apo, per, per el Samu i per l'Abel. I per l'Ateneu Libertari. Clar, I per l'Ateneu Libertari. Per la ja Vina, Ei, salut a tots. i moltes gràcies per estar aquí. A vosaltres. Estic molt content i és un plaer. Merci, A mi la Unidad de España me suda la polla por delante, por delante. Y que se metan a Espanya ya en el puto culo, a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colocándolos a la canalla. La puta España, que tengo que aquí con la puta España, vayan a la mierda, aquí. Inventes, acumulas, sabueixes, ets tan estirat. Los gastrocnemios, los pels països catalans. los peroneos, los tibial anterior, i segueixes torturant les teves dosis de superioritat. Els tibiales, ja peroneos, los tibial anterior, los fibulares, los sóleos, los gastrocnemios, los sóleos, los tibiales, los peroneos, Llibertat, una lletra tonta, contra la llibertat. L Ensenyes la paraula, terrorista, a qui no et vol seguir. Avales i dones fortunes als teus amics els rics. Creixen ombres de misèries si es viu al teu costat. No vols veure palestins mudats. El passat és massa tendre, fa falta revolució. Tot comença amb la teva destrucció. Destrucció, no va més. Contra l'hibertat, un altre atemptat. Contra l'hibertat. referents de bòmit social hits monogràfics dels grups que amosiquen les nostres vides. El amo 104D Carabacher ala ocho te levanta la cámara 10 veo instrumentos controlando todo el personal vasca subiendo y bajando bus Bueno, aquest és l'espai de referents de vòmit social, avui tenim el doctor Arlington. Amb tots vostès, el doctor Arlington. Bona nit. Bona nit, amics. Bona nit, Boig. Bona nit. Ara em recordaves que tot just fa un any et vaig convidar per primer cop al Boig als Pirineus, no? És veritat, per mi va ser com un somni. Sí, <laughs> està molt bé. Aquesta nova temporada, com ja saps, el programa és un, un pèl més sèrio, és a Ràdio Pinsania, i això dels combats de boxa i tal, que eh, acabava amb un jolgori continu, doncs ho hem deixat per, per uns altres temps. I, bueno, avui estrenem el programa Punk PUNC i Tralla Internacional, evidentment és el dia que, que véns tu de convidat, i avui ens has preparat un monogràfic del Ràzia, no? Sí, us he preparat un monogràfic del Ràzia, que és, un, és una banda referent del punk alemany, que, bé, té una dilatada història, de fet encara existeixen, tot i que només amb, amb un dels originals membres de la formació i comença l'any 79 aquesta banda i hem fet una mica de, de recull cronològic per fer un petit testet de cada una de les etapes d'aquesta banda bastant canviant i controvertida també Molt bé I com, per on comencem? Ho fem d'ordre cronològic o n'hi has posat en música? A em, jo penso que en ordre cronològic es pot veure bastant bé quina és l'evolució de la banda i com van modificant el seu so, com van aprenent i creixent també, i també eh, com eh, van eh, interioritzant en una etapa, sobretot per la part de, central de la, seva, de la seva carrera, diguéssim, eh, tota la foscor de la depressió eh, del punt alemany, d'un sector d'aquest punt alemany que va, que va acabar bastant, bastant fosc. Molt bé. I com es diu aquesta primera cançó, doncs? Doncs i... aquesta primera cançó, a més, està envoltada una mica de polèmica. És de l'any 79, és de, del primer single, de Razia. Es diu Amifras, que vol dir eh, americans fora, i, i parla sobre les bases eh, nord-americanes, que encara hi havien i encara n'hi han de fet, alguna instal·lada, Uh, en territori alemany i això va ser una mica controvertit perquè tota aquella persona que s'oposés uh, a la presència dels nord-americans allà tot, a, tot i que a ningú li va agradar doncs ja sospitosa una mica de ser de dretes o, o directament nazi, evidentment aquest no és el cas dels Ràcia i era més una, una provocació i la ràbia dels, dels primers anys de joves puncs alemanys doncs pues bueno, pues posem el primer tema que així de bé Du in Exfort, hier bietet das etwas allersteren, eine ganz besondere Delikatessenart. Glaubst so, du, dass du wirklich denkst, da schreit, wenn du in deinen Weg merkst, warum ich fahr über der Grenze, warum ich fahr, ich will nicht mal, warum ich fahr, rap get fit in like an eye Ich hab in der Kellerin der Abteilung acht Kinder der Rockstar bei ihrer Sonne der Tropf in der Küche geschwind und stürzt rettet sie weg sei zum Boden und watch ich schreit der Mama Sonne das soll ihre Schädel im Plastik zerhackt press sie jetzt schreiben wir die Aktion Travis Madonna Paris fast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 Buenas, ja tornem a seguir i què deies, que parlava la DJ Muda aquesta o no? Eh, sí, bueno, avui, ten avui ten tenim aquí a l'estudi, se'ns ha colat una intrusa que la DJ Muda. Hola, nois. Nice. Com balleu és molt de pagès i bé, ens anirà maritzant la vesprada com pugui. Jo, jo he vingut a ballar només, eh? Mm, I ho fa bé, no tenim fons musical, company tècnic? Eh, sí, tenim fons musical. Està sonant, de fet, però només seria pujar una mica el volum. Mm, això està bé, això està molt millor. El fons musical és tot de rats, ja, clar, de cançons que no han estat seleccionades per aquesta llista que tenim avui, però bé, omplen. Deixa'm aprofitar per dir que tothom que vulgui ens pot escriure a www WB, ah, no, que és un email. Ens pot escriure missatges a alboigdelspirineus, arroba, lleida.org. Després, a final del programa, els llegirem. Això és rigorós directe, ja ho sabeu, sempre la gravem en directe, inclús les repeticions. <ríe> uh, no, en realitat, avui no és en directe, però podeu enviar mails, que se'ls preguntarà els nostres col·laboradors, i tots els e-mails farem una recollida i l última part del programa, que és altres serves per la ratafia, doncs podeu preguntar-li tant al doctor Catarco com al doctor Arlington, els col·laboradors més habituals, doncs tot allò que vulgueu o encieu saber Seguim amb el Ràtia Seguim amb el Ràtia Doncs ara sí, ja finalment eh, A principis dels 80 treuen un, el seu primer LP En vinil, evidentment Que es diu Takone Schatten Que a a saber què vol dir Podem inventar-ho De fet, in intentarem anar inventant allò Traduccions fantasioses Perquè no tenim ni idea d'alemany És eh, clar i he seleccionat quatre cançons d'aquest LP perquè em sembla que és molt potent, molt bo, bastant colèric i, i, i una bona mostra de, del seu art. Què, presentem la següent? Presentem-la. Vinga, Das Letze Stadium. Gran tema. Sí, gran tema, sí. <coughs> això ho estàvem dient fora de, de veus. Tornem a posar el film musical i explica'ns el que vulguis, home. Bé, poca cosa més, perquè no sé com anem de temps, boig. D'on són aquesta gent? Són d'Hamburg, són d'Hamburg. De fet, ja no sé si recordeu els nostres oients fidels que vam fer un monogràfic sobre Hamburg i ells hi eren representats junt amb un munt de bandes més, perquè és un lloc on, on hi ha hagut moltes bandes, molta moguda social, juvenil també, i el Pungas eh, va créixer amb força en aquesta ciutat portuària, obrera, industrial. Si no m'equivoco, tu que no has vist mai un partit de futbol, és l'únic programa que vas fer una referència futbolística perquè en, aquest, en aquesta gran ciutat alemana, que està al nord, em sembla, més al nord de Berlín, eh, a part d'haver un moviment llibertari autònic molt fort i moltes bandes de punk, eh, hi ha un grup de futbol antifeixista totalment, que ha anat creixent a l'ombra de l'Hamburg, que és on van els tots els skinheads nazis i tota aquesta penya, i que és un, un símbol d'identitat d'aquell lloc, no? Mm -hmm. Sí, sí, és la veritat, és veritat. Culpa. Per això em vaig fer referència, perquè és molt curiós de que tots els antifes d'Hamburg i Perifèria estan adscrits al Sant Pauli, i a més és un club que explícitament la seva direcció no permet que persones de dretes i siguin socis. Vull dir, és, és una curiositat dins d'Europa de, el nivell que juga aquest equip que és bastant alt. Sí, ara em sembla estat està segona, bé o així, però és curiós perquè arreu dels països catalans sempre en alguna nit de festa per qualsevol plaça major de les nostres viles i qualsevol festa major de les nostres viles podem veure algú amb una suadera, amb una calavera que a sota posa Sant Pauli. I Sant Pauli doncs, és un club de futbol, no? És curiós, no? Sí, sí, el merchandising de Sant Pauli és estès. Doncs quina cançó posarem ara d'aquest mateix disc que ens has dit abans, no? Doncs sí, ara passarem al, amb el mateix disc, que uh, Gigi Art Fumf. Doncs vinga. Bye. Mm. molt bons la cervesa <ríe> volia dir <ríe> bueno que tenim un, una proposta tècnica de la DJ Muda, ara possiblement canviarem de tècnic hòstia serà convenient Passarem això bueno arriscarem, arriscarem som un programa que, in, que innova, innova eh, in, in, Innovac. innova <ríe> eh, en tot cas eh, jo ja vaig posant el film musical que et caracteritza i ens presentes la següent cançó. Quantes cançons has portat, per cert? Quinze. 15. 15. <laughs> vale, doncs pues, passem a un altre disco, igual. Perquè aquest espai és de mitja de uh -huh. 40 minuts. Com que hem sentit ja dues cançons d'aquest LP que considera bastant interessant, passarem a una altra que no consideris tan interessant. Bé, tots són interessants, amb les seves virtuts i qualitats cadascun d'ells. Però, d'acord, sí, eh, doncs saltem directament al següent disco que van treure, un LP també, que és de 3 anys més tard, mm. estem parlant de l'any 83-84, ja es diu Ausflug mit Francisca. Aquells que... anys teus, no? Aquells anys meus. <ríe> sí, que ve a voler dir aproximadament sortida amb la Francisca, però crec que fa referència més a una excursió, i, i bé, Uh, passarem al primer tema d'aquest LP, que es diu la cançó "Slahm de Mort", que això no és alemany, no sabem què és, però ells ho han titulat així. It's Sí, sí, sí, aquests són el Ràgia, el Boig, els Ràtzià, Escoltes del Boig als Pirineus, a la Ràdio Pincenia, Onespunks i Vergadanes. I ara se... ens en anem un altre disco, no?, de més tard, m'imagino. Sí, saltem directament a l'any 87, amb un disco que, a, si us heu fixat, aquesta cançó ja s'incorpora teclats, una mica foscos, ja, i se'n se aquesta direcció, durant una temporada. Se'n va en, una, en aquesta direcció durant una temporada i el proper disco, que ja és de l'any 87, es diu Menys en Zubbazer, amb el tema quasi gairebé impronunciable Selbstgespräch unter die Augen. Selbstgespräch Ja, clar. Endavant.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 Què t'ha semblat aquesta? Es posen francament rarots amb el pas del temps, oi? Aquesta basca. Sí, sí, es poden mm. pillar un toque de Messi ni Estrillos. Però oh, mira, estem sentint un fons musical. Sí, eh? també és d'ell. Sí, estan combinades. Això mola, eh? A sí. El rotllo Bauhaus mola bastant. Sí, eh? podem fer un especial algun dia. <laughs> vale. Eh? Si els drets d'autó no se'ns mengen. Bueno, l'altre ja ens va tocar el Ministeri d'Indústria. Sí sí, sí, sí, sí, estic, ho he sentit. a dir Estem a la setmana tràgica, de cop Eh, ring, ring, sí, somos el Ministerio de Indústria y Comunicaciones. Y ¿Por qué no os llamáis? Y bueno, porque hemos hecho un barrido. Un barrido es, es que se'n van amb un, un tipus de radar estrany arreu de, de l'estat espanyol i totes aquelles emisores que no estan registrades doncs es brinen al telèfon perquè ens van trucar aquí i suposo per, per Radio Cornera no? que com estava registrada i rei de moment no tenim més notícies i els de l'SGAE van trucar un dia o una plataforma sim, sim, semblant i els hi van dir que, bueno, que si pujaven i ens convidaven a sopar pues que igual parlàvem amb ells mm. eh, i van declinar l'oferta sí, no ens han dit res més bueno, esperarem el sopar tu? esperarem el sopar però l'esperarem amb el següent disco sí. es van posar més rerots ells sí sí de quin any és aquest disco? Aquest és del 89 Es diu I el tema és 99% Sentim-lo no, bueno. Mentre s'explotaven bombes El hipercord de Ràxia, estàs escoltant Ràdio Pinsenia 90.6 Boig dels Pirineus, la Terra Linden Connection i bueno, estem acabant aquest mini monogràfic uh, dels mm. referents de vòmit social interestadals que ens ha portat avui al Ràxia el nostre amic Carlingdon i estem ja pels passats als 89 Sí, de fet saltem directament al 92 amb el seu disc Uxpuren i el tema número 1 es diu així. De Bé, hem sentit aquests que es recupera una mica l'esperit puntcarril, dels principis. Sí, amb l'organillo. Amb l'organillo sempre, ja no, ja no el deixaran pràcticament mai, l'organillo. I a continuació ve un tema un, del següent disc, que és del 99, que es diu Labirint. Labirint. I és un disc molt complicat, amb cançons bastant rarotes, suposo que producte del moment dels creadors de, dels temes que què estaven passant, o com ells Mateus veien el seu entorn. Es diu "Fater un son" que vol dir pare i fill, en aquest cas, i és un disco que ha costat de triar-ne una perquè és molt complicat. Sí, sí. La Dorten per tots vosaltres. Fater un son. Vincenia, 90.5, les zones lliures i broken I Avui estem aquí amb el doctor Arlington eh, fent un minimulogràfic dels referents, de, musica, referents de, de vòmit social que l'ocupa aquest grup alemany d'Hamburg, que es diu Enratia, i posarem un parell de 3 millars més, un, un disc que van treure el 2004, m'has dit, i que es diu... Uh, relatiu s'hi am Strand, que vol dir calma relativa a la platja. Mira, Hòstia. I sí, després de Labyrinth, quan semblava que tot havia acabat, ens sorprenen amb un nou disc el 2004, com tu de veïdes. I bé, haviam seleccionat algunes cançons d'aquest disc, però per falta de temps només en podrem posar una. I es diu Litch and Horizon. Don't Litch and Hudson. disco. Eh? Bé, té cançons de tot, toquen millor, però clar, eh, fa 30 sí, anys que van començar. Clar. Com se'n van dir 30 anys, aquesta gent? No A se si... sap, potser encara continuen, eh? en sí? principi no han desaparegut oficialment, vull dir que ens podrien sorprendre amb alguna més. Molt bé, doncs estarem al cas d'aquestes novetats de Ràxia, i despedim aquest blog amb un temazo d'aquesta gent, no? Bueno, un temazo era del film musical l'última com de despedida, és una cançó que sembla de despedida, a, a saber què diuen, però així sembla... Pegar rot musical. Bleib nicht mehr stemm der Halt. Blut regt mich totalen Fahrt. Bleib nicht mehr stemm der leere Mann. Hola gatana auf mein Strimen. Ja estem aquí dintre, aquesta és la secció cobre Garden Musical i bueno, hem preparat una llista de reproducció sense pactar-ho amb el doctor Arlington i aquesta llista comença amb Boss Honkels, que ens podries dir d'aquest grup, la cançó es diu Sou Sainte Will. Et will. podria dir que no m'agraden gens però hòstia, és el teu programa. Doncs vale, pues, posem aquesta primera cançó que l'havia fet pensar en ell i sembla que no li agraden gaire. Sí. Yeah. Bueno, aquests són els Voxer-Hongles, que són també per allà de les Alemànies. I bueno, és un grup de punk amb tocs que tu dius que tenen un ritme molt facilon. Que mm, semblen bascos. Semblen bascos no? I bueno, tirarem a un altre grup que, que per mi no sembla basc, que són irlandesos. No, no són irlandesos, els, els oxymorrons doncs, són de la guerra? Uh, no ho sé. Em sembla oxymoron, sí. O yanquis, no ho sé. Eh, no, sí, van clau d'en Dropping Murphy's, Dropping morphies són irlandesos però són dels Estats Units. Oxymorron igual, sí, igual són Yankees. A la cançó es diu "We real okay, que vol dir anem macos. Anem Macus. Anem Macus. Doncs pues una d'oxymorron, que són molt traieros, aquesta penya. We are a rule, OK. Sí, sí, sí, el doctor Rindon és aquí. <ríe> està està venint un batibull aquí per internet, ens estan arribant e-mails... M'heu retingut més enllà de la meva secció. Sí, clar, evidentment. Però mm. això serà sigui un cop al mes. Espero. Això no ho té aquí jo. Això és complicat. <ríe> és complicat. Eh, seguim a, amb aquesta rapsòdia global de música amb un tema dels Peter and the Dust Babies, que aquest sí que, que t'agraden. sí i ja que no està el professor Bologs que havia de venir doncs posarem una cançó que es diu Elvis is dead Va <ríe> m'ha molt a molt al professor Bologs tio. Eh, què hem de dir dels Pedranestup Babies ja que tinc una entesa en bueno, tipus de música... una banda mítica que vaig tenir l'oportunitat de veure l'any 87 a Barcelona, l'antiga sala celeste i un referent també del punk anglès, anglès. doncs Venga, poso aquesta Elvis is dead. Elvis is what? Elvis had a heart attack. Cause he got to be back. Anybody can it up at all? Doncs no, no, no parlis per micro, que ja parlo jo. Uh, tenim aquí el doctor Moixaró. Fem un silenci així sentim la seva falca. <ríe> vale, ja ho enllaçarem. Eh, seguim el programa, eh, escurçarem aquesta secció perquè he temes del Cop de Garrot musical i seguirem amb una cançó dels Oipolloi que em sembla que vas tenir tu per casa. Sí, van estar a casa una temporada que vaig viure a Saragossa i van venir fer una gireta per aquí a l'any 94 i, i sí, van estar a casa. Són irlandesos. Són irlandesos. I després d'aquests irlandesos doncs, sentirem altres coses, però de moment posem aquest nuclear waste que és rotllo vai, vai, vai, nuclear, ric vai de Slendacarish, però com avui és internacional doncs els posem als irlandesos. Xuta-ho ja. oi Polloi. Yeah. Doncs Després d'aquest tema oi Polloi, oi eh, ens remuntem a Fires de Girona, l'any passat vaig tenir el plaer de compartir barraques amb, amb el doctor Moixeró i el doctor Catarco i vam, ens va sorprendre realment un grup que eren escocesos, que es deien de Real Mackensys, que... Va ser meravellós. Va, va va no? Vam descobrir un grup de punk amb gaita i faldilles, pràcticament tots, amb una espècie de vikingo, ja un hereu de Thor i una música de barreja de punk amb tocs tradicionals que ens va entusiasmar. Portaven gallumbos a sota la falda? Semblava que sí. El gaitero era, el gaitero espectacular. era espectacular. El Faltava tant que ni gallumbos se li veien, de les tombarelles que fotien. I el cantant la imatge era faldilla escosesa, perquè això sí que ho compartia tot el grup, però portar una xupa d'aquestes claveteades de queer, tu que remuntes sempre a, quan critiques algú al punt que es feia a doncs, Euskadi, eh, la imatge era aquesta, no? el, xupa de queer, ahí, amb uns claus i tal, i faldietes coseses. El cantant era un ferm candidat a ser un personatge de la sèrie Els Joves. L'estètica aquella de, tan nostrada d'aquella època, punk. <ríe> nostrada. Sí, perquè vam créixer amb això. Bueno. <ríe> també, també hi pertanyem. Doncs, pues bueno, pues, Farwell to Nova, que això ho deu ser llatí, Escòtia, o català, o català. Després d'aquest tema i per acabar aquest bloc que es diu Cop de Garrot Musical, està inspirat interestatalment amb els Cop de Garrot de Berga, és curiós, però és Cop de Garrot Musical i esteu escoltant el 90.6, Radio Pincenia, les zones puncs i bergadanes, el Boig dels Pirineus, avui tenim el doctor Arlington, i... I també tenim el doctor Moixaró, tenim a tu, que encara no tenim de nom. Ja li posarem I... nom perquè és I el... el futur tècnic I el profes... Estrella. I el professor Karnakens, que no, no s'atreveix a agafar el la micro. I el professor Karnaka, que bueno, m'està parlant aquí de l'origen de la paraula nostrat i tot això, però ho deixem per un altre programa. Doncs bé, posarem un grup de punt metamòrfic que es diu de Casualtis, que són Yankees i és, és, tot, clar, és tot molt, molt extrem, no? i tots porten moltes crestes, molts pírcings i aquestes coses, però han fet un, han fet un disc ha cantat en castellà, que es diu La línia del frente, que ens portarà els cortats i tal, i a més a més aquesta cançó es diu PUNC, Música del Pueblo, i parla d'Euskal Herria, és espectacular. Un grup de puncs d'Estats Units que parlen d'Euskal Herria en un pa passatge de la cançó. És curiós. Doncs pues sentim aquest tema i passarem a, a l'altres herbes per a Ratafia. Posa aquest tema. altres herbes per la ratafia. un espai dinàmic i en contínua evolució. Boy, borrado la esperança La llum de cada amanecer, Aquí estem, ja amb l'última secció del programa, altes herbes per a Ratafia, i bueno, eh, ens dedicarem, a, ja que hi havia tantes ganes sembla, per part de l'audiència, de comunicar-se amb nosaltres i sobretot amb el doctor Arringdon, doncs, procedirem a la lectura d'E-Mails. E -e Posem una mica de música a fondo i entrem a la seva lectura. Primer email. Arlingdon, no? Protozo, prototipus i protopunk. He sentit en la teva veu més d'un cop aquest concepte. Ens el pots definir protopunk. Protomongo, et dic jo a tu. en realitat. Però si de protopunk parlem, o doncs parlem de totes aquelles bandes que van perfilar i vehicular, cap al punt directament la seva manera de fer. De fet, algun dia em podries convidar a fer un monogràfic sobre Protopunk i bandes que estan de, són de transició entre una cosa i l'altra que ja apunten això. Doncs amic Moncal, que ens escrius és de Casserres. Moncal, Moncal, amic, amic. <ríe> que ens has destrucant, Moncal. Tc una trucada, eh? jo. Bueno, doncs... Mentre l'Arlington atén a les trucades directes que té aquí al plató de Ràdio Pinsenia 90.6, les ondes puncs i bargananes... Uh, bueno, que sàpigues, amic Moncal, que per sort teva el doctor Arlington farà un monogràfic sobre protopunk. I... <ríe> Mentre el doctor Arlington atén les trucades directes de totes les jovenetes que el truquen, ja ho has resolt, ja està. <ríe> tenim tenim un altre altra que si vols, te llegeixo també, que diu, amb tanta ciència o música de les teves espatlles, amples les m'imagino, ens imaginem que ets molt puretilla. Quants anys tens i com ho portes? Bueno, el més que ve faré 15, lo que pas estic molt cremat. Signat el trio de Gironella. I semblo més gran. El trio de Gironella signa aquest. Aquest aquest. El trio, que vinguin el trio parlarem.. Vale. Aquí en tenim un de curiós també d'un tal, tal Ramon de Serrateix. Ramon de Serrateix. Ram Sarrate... ha vida Serrateix. L'amic Ramon sí. Sí, el coneixes i tot. no. Ah. Tothom es diu Ramon i Jordi sí. Vale. Doncs. Ramon. Uh, diu, et diu Arlington estimat Arlington mentre us escoltava se m'ha sucarrimat el sofregit, l'he retirat del foc per evitar mals majors però tinc convidades aquest vespre i no sé què fer, hi ha una xavala que m'agrada, de les convidades ho entenem, i haig de quedar bé, la nevera és buida Amic Ramon, del que es desprèn del teu email és... Eh... Bé, jo entenc que tu has d'intentar salvar aquest guisat per poder complir una mica amb la teva funció d'anfitrió d'aquesta nit. Jo el que et recomano és que aquest subfregit l'has retirat del foc, dius, això és molt important, està molt bé. Llavors jo el que et recomano és que tiris una mica de bicarbonat, tothom té bicarbonat a casa, tiris i un decilitre d'aigua i el deixis estovar 10 minuts. I després el tornes a posar al foc, però molt baix molt baix, per evitar, eh, eh, per evitar la carbonització del, del, del propi aliment, no, que ja està mig carbonitzat, i després eh, quan arrenqui el bull has de tirar un parell d'aspirines que faran un efecte laxant que, que t'allunyarà, sense dubte, per sempre de la teva estimada. Gràcies, Ramon. Molt bé. Molt agut. Farem una baixament de suc arrimat a base de bicarbonat i jo, mira... Jo posa una mica formatge i tot això que t'ha dit a l'Arling gratines. Amic Ramon. Eh, tenim una altra lectura. Sí, tenim un e-mail que ens ha enviat un tio des de Canaletes, un tio que diu que et coneix, que diu, sé eh, que ets un fidel seguidor del Barça, com portes els nervis de cara a la final, com l'encararàs, quina substància tòxica ingereixes per suportar el tràngol, de fet, a mi el futbol m'apassiona, no? com, com, com a bé tothom. I les grans finals són una cosa ostres, molt, eh, molt edificant, no? veient el comportament de la gent i de més és un, és un exemple, és un exercici de civisme i de gran compostura. Jo a les finals normalment el que faig és, és vomitar sense parar si tinc l'oportunitat de sentir ni que sigui de casualitat, ha algun so que amateu vosaltres cabrons. Finalment tenim una Georgina a València que es veu que ens escolta a través de www.radiopinsania.net, que ens diu Benvolgut, volgut, Dr Arlington. Ja tenia ganes de tornar a sentir per les zones lliures d'aquesta comarca tan, ben... tan bonica que teniu pel Principat que es diu Berguedà. I volia fer-te una pregunta: Què és més revolucionari? el folklore tan nostrat o el punk, i acaba així. Eh? Acaba així. Sí. Benvolguda amiga valenciana, Tot i que tens problemes amb les neutres, jo crec que el més revolucionari és el vot amb taronja, des de sempre. Torna a vis diu li diuen Pere aquí. Pere, sí. Doncs amb això donem per acabat el programa d'avui. A l'altre serveix per la latafia o pel vodka amb taronja el podem fer unes arbetes i fer-lo més nostrat, també, no? Uh -huh. Una cosa tan russa. Uh -huh. I que, que com ens despedim? No sé, tu és el conductor de programa. És ja el conductor de programa, a veure, doncs, som un greix per res. Alga. Alga, que donguin. Fins la pròxima. Bona nit. Salut.